I dag lördagen den 19 juni när kronprinsessan Victoria och Daniel gifter sig så är det Staffan Arnberg och Lennart Struve ja, som sänder nu ja. Och den här direktsändningen sänds i repris imorgon söndag klockan nio och det finns chans även för en andra repris följande torsdag <hör> klockan 20.30. Det går även att få in Radio ST direkt via nätet på naradio.se. Eller på vår egen nätadress radiosd.se. Ja, där går inte direkt. Där, där lagras alla radioprogram upp. Då, som är arkiverade eh, cirka tre år bakåt i tiden. Eh, beställ gärna in paket genom vår hemsida sverigedemokraterna.se. Eller ring till kansliet 0850 00050. 00, 00 vardagar 10 till 17. Men man kan göra beställningar dygnet runt och sprida ut det gärna till alla och bekanta. Jag skulle väl börja med att be om ursäkt och göra en rättelse mot, angående vår sändning för en månad sedan, det blir ju en del felsägningar så här i direktsändning. Och det var då den 15 maj och då skulle jag säga att lördagen därpå, den 22 maj, så var det inställt då för som skulle vara eh, då reserverad för Jesus manifestationen heter det givetvis, inte Genus manifestationen utan Jesus manifestationen skulle det ha varit och det tror jag nog att ni förstod allihopa Ja, lyssnar idag är det en stor dag, kronprinsessan Victoria gifter sig med Daniel Westling som här om några timmar då får eh, en prinstitel och och, eh, han är ju, blir då härtig av Västergötland tror jag att det var. Eh, själva eh, böllopsceremonin eh, börjar då i Storkyrkan eh, 15 och 30, Själva vigselceremonin. Och kortegen börjar cirka 1640 och jag tycker att vädret verkar vara mm, skapligt så att eh, brudparet slipper sju vagnen. Det kommer att vara bevakat då i tv. Man rundar eh, slottskajen och eh, följer längs med Kungsträdgården. viker av vänster Hamngatan, sen Bealsgatan. Vi av höger Kungsgatan, höger igen Bealsgatan. Och sedan kommer ut på Strandvägen och sen över Djurgårdsbron. Och sedan i höjd med varvet så kliver brudparet ombord på slupen Vasaorden. Och Vasaorden är då en replika från originalet som byggdes 1774 på Djurgårdsvarvet i Stockholm efter ritningar av Fredrik Henrik av Chapman. Eh, den råkade ut för en brand 1921. Så byggde man en replika som blev då färdig eh, 1921. Och här har man nu tränat eh, i Stockholms här. Och eh, den ros av eh, nio år par. Så det är 18 roddare som eh, ror denna eh, eh, salslup som det heter. Det är alltså en kungaslup eller salslup. Och sista gången man använde den var när Japans kejsare Akihidos eh, gjorde besök här år, år 2000. Eh, så att eh, precis efter vi har sänt färdigt klockan 15 så kort efter då så börjar själva vikselsceremonin då som jag sa i eh, Storkyrkan 15.30. Eh, det kommer även då vara fullt pådrag eh, vi har ju då eh, Chapman som ligger på Skeppsholmen följer då i rad där med Ostindiefaran Göteborg briggen 3 Kronor HMS Falken HMS Gladan HMS Sundsvall, HMS Koster Dannebrogen, Norge HMS Hennesand, HMS Visborg HMS Gävle HMS Södermanland HMS Kent och sen har vi då M20, T26, T46, T56, HMS Spåre, HMS Bricka och Ystad. Så att det är fullt pådrag med en marin uppslutning. Eh, Gripen kommer också göra uppvisningar och vi har då eh, 18.00 så har vi Sångarhylning. Eh, när brudparet vinkar från lejonbacken så har vi sångarhyllning med 250 körsångare och arméns musikkår Vi ska då hedra brudparet genom vår första pausmelodi här Då har jag valt en melodi som heter Kungligt silverbröllop Den komponerades av Mats Janhagen som är dirigent för arméns musikkor inför då givetvis kungen och drottningens silverbröllop den 19 juni 2001, alltså för exakt nio år sedan. Och den fick sin speciella svängiga karaktär med dominerande slagverk på grund av ett kungligt önskemål att den skulle vara i samma stil. Så varsågod, kära lyssnare, här ska vi då lyssna på arméns musikor, kungligt silverbröllop varsågod. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD. Din nationella röst i Eten på 88 MHz i Stockholms Radio. Och det tycker vi hörde nu så var det arméns musiko som framförde kungligt silverbröllop då, som skrevs sig i samband med drottningen och kungens silverbröllop den 19 juni 2001. Alltså exakt på dagen för nio år sedan. Och ni kunde höra den svängiga karaktären i samma stil. Mycket riktigt. Eh, ja... Eh, det har ju som aldrig förr debatterats så mycket om eh, monarki kontra republik. Och eh, jag tycker att det ter sig eh, ibland vissa oförskämda uttryck som eh, var otänkbart för cirka 10 år sedan. Eh, det värsta som jag har hört nu så är det nog från Aftonbladets kulturchef Åsa Lindeborg som på ett synnerligen okultiverat sätt vill sabotera kronprinsessans bröllop och har fått inspiration från de här plasttrumpeterna på fotbollsVM i Sydafrika som kallas för Vuvuzelor då skulle jag vilja börja med att säga att de här bovesedorna och det här trumpetandet och eh, fotbollshuliganism och allt pengar som styr har förstört den fina sporten. Eh, och nu med fokus på de här trumpeterna då. Eh, jag menar, eh, inte ens spelarna kan ju höra när domaren blåser av. Och eh, det hör inte ens. Hemma där. Men nu vill ju alltså då Åsa Lindeborg att man ska sabotera kungarbröllopet. Att någonstans längs kvartervägen. Är eh, faktiskt framme vid slottet här. Att eh, störa eh, bröllopsfestligheterna. Eh, och då kan ni gå in på Enstekurien. Jag läser det här. Och vill se kulturchef avskedad efter uppmaning till sabotage mot kronprinsessans bröllop. Aftonbladets kulturchef Åsa Lindeborg uppmanar på tidningens kulturblogg sina republikanska läsare att med så kallade wvc störa bröllopsfestligheterna i Stockholm på lördag. Och då skriver Lindeborg så här. På lördag är det bröllop i Stockholm klockan 18 på Lejonbacken. Ska 250 körsångare ur arméns musiker sjunga sina lov för privilegiesamhället och feudalismen. Det är då, men bara då man kan ha nytta av en wvc Sydafrikanerna må dränka tusentals engelska fotbollsfans. Med ett schysst kan vi republikaner enkelt brottna ner 250 sjungande majorer, skrev hon. Eh, om det är menat som en, ett skämt, men jag tror nog att det är högsta grad med allvar, men vissa saker får man inte skämta om. Det var en engelsman som skämtade på alla en gång som sa, I put the bomb here. Och det blev ju världens påslag givetvis och kan bli bestraffat. Man kan inte skämta om allt i alla lägen. Och det borde en eh, kulturchef förstå. Om man nu ska kalla sig för kultiverad. Lindeborgs uppmaning till att sabotera bröllopsfestligheten har fått Sverigedemokratens partiledare Jim Åkesson att gå i taket. Då säger Åkesson så här. Lindeborgs agerande är skandalöst och fullständigt oacceptabelt. Även om jag personligen kan tycka att tidpunkten är illa vald ska landets republikaner givetvis ha rätt att uttrycka sin kritik mot kungahuset även i anslutning till kronprinsessans bröllop. Att uppmana till direkt sabotage mot behovsfästigheten för det unga brudparet anser jag dock vara att gå långt över gränsen. Om Aftonbladets ledning har någon skam i kroppen borde man omedelbart ta brudparet och hela det svenska folket om ursäkt. Be om ursäkt. Även om det inte är min sak att avgöra så hoppas jag också att Aftonbladet väljer att avskeda Åsa Lindborg- om Aftonbladet låter detta övertrampas. sig obemärkt uppmanar jag alla Sverigedemokraternas medlemmar och sympatiserare att bojkotta tidningen, säger Jimmy Åkesson. Samtidigt har Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, valt att polisanmäla Linderborg för uppvigling. SDUs ordförande Erik Almqvist kommenterar: Lördagens royalistiska bröllop är en folkfest av dignitet och med djupa traditioner i vår nations historia. Uh, om kulturradikaler med Åsa i Spetsen har för avsikt att sabotera tillställningen så bör det hantera av polisen. Och så tycker jag här då som monarkist och Sverigedemokraterna är ett royalistiskt parti att nu vill man ju då underminera den svenska kulturen. Alla andra kulturer är så mycket mera värda. Eh, och snart har vi ingenting kvar. Kan vi inte få fira kronprinsessans bröllop? Victoria med sin danil i lugn och ro kan inte republikanerna och kommunisterna vara lite kultiverade och belevade att låta oss royalister få vara i fred det handlar om nu är det 34 år sedan vi upplevde något liknande men jag tycker då att även 6 juni vår nationaldag ska vara fredad utan då ska det demonstreras och från vänster så kommer det ju ofta deras devis då är jämlighet, eh, demokrati solidaritet jag anser att de har missbrukat dessa ord för man kan se hur, hur det beter sig de beter sig aggressivt de eh, har sönder saker eh, de eh, håller på och ställer till allmän oreda de vill inte ha demokrati de vill inte ha svensk kultur de vill inte ha mångkultur de vill ha alla andra kultur inte den svenska, nu spetsar jag till det hela det gäller även då amerikansk tysk och österrikisk eh, kultur eh, som tyskar inte har betalt sitt straff ännu man kan inte ärva skuld, det kan man inte göra och eh, jag tycker det har gått för långt eh, vi monarkister är för snälla tycker jag och borde protestera eh, mera på ett, ett, ett belevat sätt men eh, det förstår inte dessa personer så att eh, ja, ja vi ska ta nästa pausmelodi här och eh, för nu tappat tråden lite grann. och då ska vi fortsätta med en passande melodi eh, allt av Evertob eh, Sven Arefeldts orkester här eh, komponerar då en passande melodi som heter Min älskling som är som en ros, varsågoda Ja kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD, det nationella röst i 11.88 MHz och det stycken hörde nu så var det över Tåg min älskling, du är som en ros avsedd för eh, bröllopsparet eh, Jo vi var inne på vänsterns sabotage och deras eh, honörsord. Eh, Jämlikhet, demokrati, solidaritet och vi ser då att de vill inte alls ha demokrati, utan de som inte tycker som dem eh, får inte vara med i deras samhälle. Det, det har vi ett eh, globalt facit på. Vad dessa ideologier har ställt till med. Det vet vi ju alla. Eh, så det är inte speciellt begåvat att, att bete sig på det sättet med att man avslär sig själv. Tyvärr så är en del av svenska folket eh, inte har heller inte denna medvetande nivå som inte förstår detta och vi kan ju faktiskt ha här om några månader en, en kommunist på en ministerpost så tänk noga för vad ni lägger i röst någonstans eh, det här mångkulturen anser jag då är, är en bluff och det kan ni gå in på min eh, artikel på mankultur.blogspot.com där kan ni läsa om allt det här där får ni svar på de flesta frågor i alla fall. Och jag, jag tycker det är så konstigt då när man värnar om alla länders kulturer både i andra länder och i vårt eget land. Jaha, tänker jag så här då. Att, men inte svensk kultur. I Sverige. Jaha, man ska alltså åka till ett annat land för att få uppleva den egna kulturen och kosta på sig eh, flygbiljetter och hotell och sådant då. Nej, det menar man ju givetvis inte. Eh, inte bara det svenska för då eh, vill man ta vara på det fina svenska ordspråket, ta sedan dit man kommer och det är, vi, det är jag stolt över som svensk att när vi reser utomlands i form av eh, semester eh, studerar, arbetar eller emigrerar, då, då är vi intresserade av, av världens kultur tradition, kulturarv språk, sociala koder etc. Eh, vi tar sedan dit man kommer eh, det begreppet är så urvattnat att det gäller bara oss när vi åker utomlands men ska vi inte behandla alla lika ska inte det som kommer hit ta sedan dit de kommer hit Nej. utan det här med att få idka och, och njuta den egna kulturen gäller ju då alla människor oavsett var de befinner sig men inte svenska tydligen för jag trodde i min naivitet, ja, men, jag har kommit till Minnesota då. Nej, men vänsterfolket vill inte att vi ska nyttja vår kultur uttaget. Så att det, alla eh, kulturer är mycket mer värda. Det är alltså en form av kulturrasism eller kulturfascism. Så att man, man eh, går mot sig själv helt enkelt. Eh, och snart har vi inget kulturarv kvar. Eh, och den här kan inte vi inte få glädjas åt den här fina dagen idag- vi har så få dagar vi som världar om svensk kultur och uh, monarki. Uh, det är om det här panaget och då ska jag informera er om att ungefär hälften av pengarna går till renovering av uh, de tio kungliga slotten uh, som vi alla har glädje av. Uh, för det är ju en del av vårt kulturarv så att inte dessa står och, och förfaller. Och och det det, jag tror att det är ungefär högsta partier per skattebetalare som det kostar per år. Eh, ja, sen har det blivit då vädliga diskussioner om det här med skolavslutningar. Eh, om man ska få göra det i kyrkan på svensk traditionellt vis. Eh, utan det ska vi förhindras att göra. Nu har ju då varit starka protester på grund av avslutning i en sporthall som motverkar sitt syfte då i årgäng. Ehm, I samma veva så skulle jag vilja ge en eloge till Alexandra Pascalido på Nationaldagen TV4 under en politiskt korrekt intervju som menade hon att svenskar förnekar sitt kulturarv. Och det var i samband då med svensk matkultur. Greker skulle aldrig göra det. Hon är ju av grekisk börd. Så stort tack till Alexandra Pascalido. Ehm, sedan... Eh, så kan vi gå vidare här. att eh, Ja, värnplikten, man kan säga att det är en del av kulturarvet, men den slopas ju nu första juli. Sen har vi ytterligare en självförnekelse här. Eh, det är den då att eh, vi kan inte, får inte ha egna hjältar. Vi har ju då, jag tänker då i första hand på Raoul Wallenberg. Han har statyer och gator uppkallat efter sig runt om i världen. Eh, han är hedersmedborgare i USA bland annat. Ja, vi har ju då, finns ju ett Raoul Wallenberg-monument där vid eh, Bershili Park. Eh, jo, eh, och då kan man ju jämföra då där eh, med Martin Luther King, han kämpade för afroamerikaner i USA. Och Gandhi kämpade för Indierna. Nelson Mandela kämpade för det svarta i Sydafrika. Men Raul Wallenberg, han kämpade för judarna i Ungern. Alltså, inte det som han själv tillhör och inte ens i det egna landet. Så inte ens vid höjden av osjälviskhet får man vara hjälte i Sverige. Och då tänker man med på Karl XII och såna här saker då. Och hjältekonserverat kanske kommer in på lite senare här när jag ska släppa in min kollega här. Denna struve här. Nu har jag pratat hela dagen här. Eller halva, halva programmet menar jag här. Men vi ska ägna oss åt kultur mycket idag. Det är en av våra huvudpunkter eh, idag. Eh, vi ska strax ha pausmelodi. Men innan dess så, så ska jag lämna ordet över till, till Lennart här. Tackar, Vars, tackar. Varsågod. Tack, tack. Den här Åsa Linde-Bolsson-Dorine-programmet, hon vet det. För det? cirka 40 cirka hon är det klok <laughs> för ni för. Nej, det, det fram, jag hoppas att det framgick här, <laughs> <inlägg>. <laughs> Alltså hitta på sådana vanligheter som saboterar, saboterar en högstad i stort, oavsett vad man tycker ja, det är nivå och av en kulturchef att vara okultiverad. Ja. För att även jag menar, jag kan glädjas åt när kommunister gifter sig. Då, då får man bjuda lite på sig själv Om man säger att Just. de är lyckliga Jag har ju på att sabotera för dem Så det här är så barnsligt Men vet att Aftonbladet är också en skräptidning Därför att jag såg ju deras Hela deras första alltså, Vad heter det? Första sidan. sida I mm. Igår det var det, det Med fotografi på Carola Och så stod det så här Carola får inte komma det var det viktigaste att de hade att förmedla vad som hände i världen igår. Ja, ja, ja det ser man. Det ser jag man. vet inte hur mycket tid jag har nu, men. Nio minuter har... innan på. Ja, då, då, då, då ska jag påbörja. Jag har också hört med Tina kretsar, vill jag säga. Jag har mejlkorresponderat eller försökt att mejlkorrespondera med Mona Salim En, en annan då i sammanhanget får man väl säga. Då skrev jag så här. I, detta var mitten på april. Hej, Mona Lite så här jag har en undran, och förlåt att jag stör med detta. Jag vet att du är en upptagen person. Det finns citat på nätet, massor, och jag måste fråga dig om det är sant. Jag är en gammal Sosse, eh, skriver bara för att liksom eh, mm. eh, få lite gehö, 64 år, och har röstat på Socialdemokraterna hela mitt liv, det tillåter jag mig lite nödlen. Jag skulle uppskatta om du gav dig tid att svara. Eh, är detta sant att du har sagt? I P1 Morgon i Sveriges radio den 17 maj 2001 att svenskarna måste integreras i det nya Sverige. Det gamla Sverige kommer inte tillbaka. Och så skickade jag iväg det. <kör> och sen gick det en vecka så skrev jag så här, påminn om ett kort svar. Ja eller nej under sagt detta som florerar på nätet och så det svenskarna måste integreras. E och då får jag ett svar. Hej Lena, tack för ditt mejl. Mona Salin får många brev och har därför svårt att hinna med att svara personligen. Hon har därför bett mig att svara på ditt brev. På ett flertal främlingsfientliga och rasistiska bloggar sprids falska rykten och citat om vad Mona Salin har sagt. Till exempel att hon inte skulle gissa, gilla att fira midsommar. Det har hon inte sagt. Ofta tillskrivs Mona Salin olika slags uttalande. I det fall man har möjlighet att granska dessa ser man att det ofta finns felaktigheter. Ibland är det rena påhitt. Ibland har man citerat fel och, och valt att citera bara en del så att sammanhanget går förlorat och budskapet blir förvrängt med vänlig hälsning socialdemokraterna i riksdagen. Ett anonymt mejl och då svarar jag så här, vem du? Och då kommer jag få ett nytt svar. Uh, av en kille som heter Mikael Sundesten, Socialdemokraterna som skriver Jag har tagit del av din korrespondens med brevsvararna på det socialdemokratiska riksdagskansliet med anledning av frågor som du har ställt till Mona Salin. angående vissa påstående uttalande vilket jävla kille Exakt uttrycket att skriva Vi på det socialdemokratiska riksdagskansliet för inget arkiv över gamla uttalanden som Mona Salin har gjort under sin politiska karriär det kan vara sig bekräfta eller dementera påstående uttalanden. Om du vill veta vad Mona Salin sa det i en intervju i Sveriges Radio den 17 maj så måste jag be dig ta kontakt med Sveriges Radio för att få uppgifter därifrån. Och det gjorde jag. Hon har sagt det. Och då eh, eh, skriver jag till honom så här Det verkar som du inte eh, förstår min fråga eller inte vill svara. Varför nu ska jag förtydliga mig och detta kan väl inte misstå, missförstås. Ställer socialdemokratin sig bakom Mona Salins, yttrande i Sveriges Radio P1 den 17 maj 2001 att svenskarna måste integreras i det nya Sverige. Det gamla Sverige kommer inte tillbaka. Eh, och då skriver en eh, Ulla Lord Gunne så här. Hej, tack för ditt mejl. Den kommentaren vi har till din fråga är att Sverige hela tiden är ett land under utveckling och ständigt förnyas med vänlig hälsning. Och jag menar, det, det vet ju alla. Sen 2000 år tillbaka till Förnya Sverige. Sen har jag skrivit ett tiotal påminnelser till Mona Salina och hennes kompisar. Om att jag vill gärna veta om man har sagt en sån sak i Sveriges radio. Jag tror många vill veta det med mig, men de vägrar att svara. Mm. Och det tycker jag är ett nytt typ av för att Inte det att vi föraktar politiker, utan det är politikerna som föraktar oss. Ja. Var är för långrandet? Ja, nej, nej, jag vet ja, ja, inte. Vi ska ha paus, men då kan du fortsätta. Eh, ja. Ja, ja, visst. Eh, för nu är det halvtid. Då ska vi spela en passande låt här i dessa böllopstider. tibble ska framföra Björn Ulvius och Benny Anderssons komposition. Klicka, kling, klinga mina klockor. Varsågoda. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD. Din nationella röst i eten på 28 MHz i Stockholms närradio och det stycken ni hörde nu så var det Tiblekören som framförde Björn Uveus och Ben Anderssons Klinga mina klockor. Varsågod och fortsätt Lennart. Ah, Vi är ju inne på idag eh, kultur yes. och kulturarv. Och jag skulle gärna vilja bena ut begreppen så att vi pratar samma språk. Vad är du kultur? Vi har en allmän definition av orden både kultur och arv och den är ju skapad av Svenska akademin. för att vi liksom ska prata samma språk och mena samma sak Kultur betyder alltså odling, bildning, förfining gott och gott och vad är, det vet ju alla för det är ju det som efterlämnas en död pappa i arv till sin levande son och så vidare och idag hyllar vi alltså kungahuset som är ett del av vårt kulturarv med pompa och stått. För en sist så det är 100 miljoner kronor. Och det är 20 kronor per arbetande skattebetalare i Stockholm. Och det är väl inte hela världen att göra det är en gång var trettionde år. Mm. Så det, det, det får man väl säga på det. Mm. Eh, och om vi nu ska fördjupa oss i kulturarvet så måste jag gå tillbaka i tiden. Och när jag går tillbaka i tiden och tittar på Kungahusen. Vi går tillbaka till 1700-talet. Och då finns det uppenbara svårigheter att skilja lögn från sanning. Och jag vill ju mena det att ordet kultur som innebegriper inne det här med odling och förfining och bildning det är ju förfining och bildning också att det måste vara sant eller så sant som möjligt. Man kan ju inte bygga en kultur på rena lögner tycker jag. Eh, och då tar vi Karl den 12 som ett exempel som jag tycker är ett väldigt bra exempel. För vi har två stycken betraktare, eller flera betraktare av rang. <coughs> och det är speciellt två från den senare delen av 1800-talet, 1800 alltså Werner von Heidensdamm och Strindberg. Som var så två motsatta figurer. Eh, Werner von Heidensdamm stod den unge Karl som hjälpte hjälte i en ulsvensk krigare av kolossal format. Andra mindre begåvade vad skriver. Så här läste jag. och eh, 1700 gick Karl vår hjälte fram. Han slogs för vår frihet och försvarade vårt land. Fortfarande hans minne lever kvar och Karl den 12 finns än idag. Här klappar väl många hjärtan för kung och fosterland. Det är å ena sidan ett förhärligande av eh, eh, Karl den 12. Och så har vi en, tycker jag, en väldigt kul kille som heter August Strindberg som var av annan åsikt. Han skriver så här att nationen firar sina förtjänta män som bidrog till landets arrondering och välstånd. Det är ju vackert. Men att förguda landets förstörare det kan endast galningar eller intresserade tillåta sig. Intresserade med mest släktingar av de avlidna som tjänat den stora hedangången och som uppehåller. Apoteosen för äten, antingen den är äkta eller ett självtaget fond, fond är då en falsk titel som man menar. Kloka nationer brukar hålla till deum efter sina segrar, men galna har tagit sig för att fira sina nederlag, resa då monument över de där vid sjungande paradoxer att döden ger seger och att fienden segrar är och nederlag. Det kommer en himla massa men det finns, det finns ju en väldigt intressant eh, sak i det hela det, det finns två stycken som jag vill citata som jag vill nämna Någon fin kar var inte Karl den Han hade svårt att fatta kunde inte stava knappt skriva läslig stil låg i kläderna även när det inte behövdes bytte ogärna linnen tvättade sig sällan egenskaper som gjort honom populär bland busar Hans moral stod inte heller högt, när han strax i början kränkte författningen med självsvåld, när han gav pressen Boetius 13 års fängelse för en mot barnkammarkångar, när han lät rådbråka livländska patrioten Patkull och när han plundrade Riksbanken slog falsk mynt. Götz, som dock var en klok par, hade räknat ut att marknaden tålde fyra miljoner nödmynt. Men under eh, kungens eh, för, eh, under G Guds frånvaro släppte Karl den XII ut 18 miljoner. Vilket visar att Karl 12 antingen var klen matematiker eller en moralisk kung. Mm. Äh, jo, vi har ju eh, svenska kungar av olika kaliber, Bra och dåliga och även de dåliga kungarna är ju en del av vårt kulturarv. All, ja. allt, allt är inte av godo. Däremot Gustav tredje har ju verkligen betytt väldigt mycket för svensk kultur och eh, etablerat både akademin och operan och mycket mm. annat, så att, eh, där har vi ju vår stora kulturkonung Paul 12 var ju större delen av livet eh, utomlands, vad jag vet han flydde ju, han kunde ja. fly ja precis, jag ja, kär lyssnare, vi tar melodi här eh, arméns musikår som ska stå och invänta brudparet vid Lejonbacken eh, när då, efter deras kortage ska nu framföra nu här Lästringer gånglåt. Eh, arméns musikkor dirigeras för övrigt av Mats Janhagen. Det är en folkmelodi från Lästringers socken i Sömland Och det har många, många tillfällen, eller har, har varit en, en signatur för arméns musikor Och den arrangerades 1984 för koren av Janne Holmgren som tidigare var klarinetist regionmusiken i Stockholm för den som var intresserad av det. Och då ska alltså arméns musik och fram för det här. Lästringer, gånglåt. Varsågoda! Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Radio SD din nationella röst på 88 megahertz och det stycket som ni hörde nu så var det arméns musikhål som framför det här Lästringer gånglåt. Varsågod denna, fortsätt. Eh, det, eh, ja, det här med kulturarvet jag var inne på lite olika kungar man skulle mm, kanske också nämna att eh, Karl XI, Karl 12.s föregångar så att säga var ju en av de mer lysande kungarna som eh, när han dog stod Sverige på så höjden av välstånd med nyss förvärvade naturliga gränser så som inte avslutat helt. Eh, och reduktionen hade befriat staten från dess skuld och infart 4,5 miljoner räntor och 80 miljoner i kapital och så, vidare och så vidare. Sverige var alltså ett rikt land. Och så kommer den här, enligt honom, slingeln och pojken som bråkade sig med att skjuta ihjäl kossor på broar som yngling. Eh, och slakta eh, fåg och sådana saker. Karl den tolfte. Och ruinerade landet och fick till mm. ruinens sprangt. Mm. Jo, som jag sa tidigare innan den Melodin. Så är ju då uh, våra kung, konungar och ätter i den svenska kulturarvet. Och nu tog du ett exempel på en, en, en trivelaktig kung. Och sen så... Kontra då med en kung som vi kan vara stolta över som ja. har infört kulturen. Ja. Eller höjt upp vår, vår kultur och nämligen just den tredje. Och sen får man vara noga med att se tillbaka i tid till, var sak har sin tid. Så man man är ju det, man, man utvecklas ju då. Man är ju kanske inte var lika kultiverad och beleva på den tiden som man är idag. Ja. Om vi säger gemene man då. Nu var jag väldigt kritisk mot mot vänstern här då, som jag tycker saknar väldigt mycket av den här eh, till och med de som är kulturmänniskor som har det som arbete, som ja Åsa Lindeborg är ju ett exempel när vi är inne på det så kommer jag tänka på att eh, det sitter ju personer, vi har varit inne på det tidigare på Radio SD, just inom kulturen att det sitter ett hundratal, inte enbart där kanske då, eh, personer som eh, är högt uppsatta som var arbetade hos och, eh, och vi har ju Jan Giro här samarbetar med KGB det är inte konstigt att han att de när till honom då i samband med IB för det var ju innan och han pratade om ungdomligt oförstånd men han är en intelligent person så han vet nog vad han sysslade med. Ja, vi har nu kommit in på det men vi kom in på <laughs> kungar eh, så vill jag ju säga här som jag glömde bort här i inledningen här att det är ju 200 år sedan Karl den Johan tillträdde tronen. Det var en av Napoleons generaler då. För Karl det XI, var barnlös och vi var tvungna då att ta en utifrån. Och det är ju alltså Karl XIV och Johan då är ju då den första kungen ur den Bernadotterska etten. Och så ska vi samtidigt informera om att det är 201 år sedan. Alltså vi har, vi har levt i fred i 201 år. Det ska vi vara stolta över och det ska vi ha... Alla svenskar ska ha det eh, i, i sitt minne, så att säga. För att vi har tagit fred och friheten för given. Så vi är lite bortskämda där. Vi ser på grannländerna som har upplevt krig och elände i modern tid. De, de värnar ju om sitt land och sitt folk på ett annat sätt än vad vi svenskar gör. Vi har blivit lite avtrubbade. Man ser ju på nationaldagen den 17 maj går inte att jämföra med 6 juni. De, det är ju fest och en, en nationalgyra så jag måste erkänna att jag är lite avundsjuk på norrmännen den 17 maj. Och framförallt på britternas festgyra i Royal Albert Hall när alla ställer, stämmer upp till Rhode Britannia. Det är ju en fantastisk känsla som de har. Va? Men en av våra huvuduppgifter är ju att eh, informera svenskarna om. Och, höja deras medvetande om att vi ska vara tacksamma för vi har ju ett, i grund ett väldigt fint land och ska vara tacksamma över att vi har levt i fel så pass länge. Och eh, ja, vad säger du ja, ja Nej, jag håller med fullständigt. Alltså, det verkar som om när man avväpnar koningen man ser till att det inte har någon makt, man pacificerar honom. Då löser man allting, då blir det kul. Han klipper band och han åker runt i och riket. Och han åker till andra länder och representerar. Och, och får sympatiska rubriker. Mm. Utav den engelska prinsen som inte gillar honom och så. Mm. Mm. Eh, liksom kyrkan. När man avväpnar kyrkan och kyrkan inte längre har någon makt. Då började den plötsligt samla ungdomar. De sjunger vackra sånger. Mm. Och de, eh, skolavslutningarnas tid är väl förbi. Det har väl araberna tagit över i och för sig. Vi har låtit att ta en ky eh, ja. eh, om, om det, eh, kulturarvet kyrkan. Nu skriver vi upp eh, en händelse varje århundrade här för att läsa upp i radio, Men Det kommer att ta för lång tid. Men låt mig nämna en liten sak som hände 1514. Ärkebiskopen Albrecht av Mainz säljer avlatsbrev, alltså intyg om att kyrkan avstår från att kräva botgöring för ens begångna synder, i utbyte mot bidrag till byggnaden av den nya Peterskyrkan. 300 personer bränns på bål i den norditalienska provinsen Como som straff för att de utbyggas. Uh, utöva trolldom ja, ja, ja det var dåligt eh, ja, det, det ja. till och med under 1900-talet mm, under de två mm. världskriget ja. då står präster i England med välsignar engelska ja. vapen som ska skjuta ja. tyska och ja. tyska präster ja. står och välsignar tyska vapen ja. istället för att lösa ja. problemet ja det har du rätt i jo att jag låter lite spidan här nu men, men eh, det var det jag ville ge en liten känga till republikanerna och då en sån ja kultiverad intellektuell person som advokat Altin Uh, och det är ju alltid så att uh, republikanerna uh, i alla lägen uh, har bara ett enda argument som jag tycker låter lite ynkligt. Det är då att de, de är emot att, att man ska ärva ett yrke eller ärva ett ämbete. Och då vill jag bara säga så här som sann monarkist: att det är alltså frågan om ett enda yrke, en person, ett ämbete i hela Sverige det vi pratar om. Och ett sånt uttalande grundar sig på ingenting annat än, ja men nu ska jag spetsa till hela den kungliga svenska avundssjukan som jag har utom om till den socialdemokratiska svenska avundssjukan. Det bygger enbart på jantelagen avundssjuka. Och det, det, där måste vi också eh, uppmana svenska att höra sitt att, att ta Eliminera bort den här avundsjuka. Gläds åt andra människors framgångar. Det har vi svenskar haft svårt att göra, tycker jag, på sista decennierna. Eh, utan, eh, när det är någon som lyckas, ja då kommer man alltid med kritik. Och ja, men det var ju på, den, den, den, på grund av den och den omständigheten och så. Jag tycker att det är därför svenskarna skärpa till sig. Nu ska vi ha pausminuter igen. Och. Det här måste jag faktiskt tycka att jag har kommit på en bra melodi här mitt i all stress. Mats Olssons orkester ska nu framföra en komposition av Karl mikael Bellman. Och budparet ska jag nu flytta till Haga slott. Och där kan jag sticka in emellan att många har irriterat sig för att man höll på och hängnar in. Och ja, och vi, har, vi får inte gå här och vi har, det får man visst göra. Men det är kanske är lite något lite mer begränsat nu då. Vi har faktiskt haft två ministermod i Sverige. Tänk på det. Olof Palme och Anna Lind. Tänk på det. Och då ska Mats Matsolssons orkester framföra här då. Självfallet fjärrindvingar syns på Haga. Varsågoda. Ja kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna. Radio SD, din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms när Radio. Och det stycken ni hörde nu så var det Mats Olssons orkester som framförde det här fjärringvingad syns på Haga där då brudparet ska bosätta sig då på Hagaslott det är ju i, givetvis en komposition av Carl-Mikael Bellman inspelning från 1958 för den som nu var intresserad av det har du några slutord Lennart? ja, ja jag har en fråga jag, och jag känner mig dum måste jag säga som eh, hela tiden är så negativ och tråk och kungarna är det fel på, kökan är det fel på alltihopa men det är en som berör mig men ett sak som berör mig väldigt mycket just nu och som vi pratar på vägen hit Staffan och jag ja hur ska vi få vår röst hörd? Ni såg hur vi gick med mina mejl till Mona Salid. De nöjer sig med en floskel och sen är jag av med honom. Hur mycket en bråk kommer jag aldrig få något svar? Så fort jag skulle vilja framföra den om en åsikt och någon etablerad tidning så är jag rasist och nazist och busse och allmänt oduglig. Därför har jag en liten fråga till lyssnarna. Hur många ni är, det vet inte, ingen kan veta. Hur många lyssnare det här programmet har? Låt oss säga att vi har åtta. Men då skulle jag vilja idé, få en idé. Hur ska vi kunna nå ut och göra vårt radioprogram eh, attraktivt? För vi har ju saker att säga som berör Sveriges väl och vi alla medborgars väl och vi. Det är inget program, det är inget popprogram. Utan vad vi vill Det är att några fler... Skulle lyssna på oss. Och, hur gör vi? Jag hade ju en idé som jag sa till det. Att vi spelar in ett ovanligt hätskt radioprogram. Mm. Och så polisanmäler jag mig själv. Ja. Och vill ha ett skadestånd till mig själv. På ungefär två ja. miljoner kronor. Så kan man göra. Mm. Och då, då klassificeras det som en galning. Ja. Men jag får en rubrik. Ja då blir det rubrik. Jo det, det, visst har du nog rätt i. Jo eh, kära lyssnare. Eh, jag har kommit att tänka på ett begrepp som heter generaliseringar, alltså, att man vill spetsa till det va? Eh, ja, vi har Jan Björklund han har sagt att det var världens sämsta skola eller världens, eh, i Europa sämsta OECD-länderna det menar vi givetvis inte men han fick igång en debatt och, och rör de i grytan och, och vi har ett typexempel maktetablissemanget säger att all invandring är bra för Sverige och maktetablissemanget säger att SD säger att all invandring är dåligt för Sverige och så förhåller det sig naturligtvis inte vi säger att invandrare som är terrorister och som är kriminellt belastade inte har i Sverige att göra invandrare som känner kärlek till Sverige och svenskarna som vill assimilera sig naturligtvis välkomna men på grund av det rådande läget att cirka en miljon arbetsför står utanför arbetsmarknaden måste vi nuläget vara synnerligen restriktiva med invandringen men visst förekommer att även vi i Sverige det vi är inga övermänniskor vi är inga, vi är inga avarter på vi, är, vi är inga avatarer sen media gör ju allt för att smutskasta oss då i och med att vi är en maktfaktor att räkna med att vi står på riksdagsporten och bankar på dörren och i senaste p råkar jag lyssna på de här skräckscenarier som har ett program som heter Du är alltså svensk jag tror det är en medveten produktion i avsikt att det svenska folket att rösta rätt och inte på SD. Jag tror att det ligger en medveten strategi bakom denna massproduktion av denna typ av program vi har fått se och lyssna till på senare år i avsikt att staten tar ifrån individens självständiga tänkande och på så vis dikterar för det svenska folket att den svenska mångkultursmodellen är det enda rätta. Men jag kan säga något positivt här. Pia tar även partiledarutfrågning där man nu, frågor består nu av uh, heltäckande slöja speciella simtider för damer, särlagstiftning för invandrare, uh, halal eller korshetslaktisk och, och sånt här. och det var ju frågor som var fullständigt otänkbara för ett par år sedan. Men det är anledningen som jag sa tidigare, det är för att vi står och knackar på riksdagsporten tror jag. Men det är ju det måste jag säga att även uh, riksdagspartier bör ju inse, alla är ju är, ju att, det är att vi har integrationsproblem och jag hoppas verkligen då att eh, man inte blir kallad för rasist för att vi är, man är kritisk mot den förda invandrings- och integrationspolitiken. Och jag, jag ser i alla fall, jag är ju lite optimist, så att jag ser ju att det börjar lossna. Och vi hade ju faktiskt en, en folkartist, Erika Nordsch här, som skulle våga vara svensk. Det var några disktraser, hon gjorde någonting och kan tänka sig eh, samarbeta med ST. Hon är från Olofström, men hon har ju verkligen fått på pelsen här från. Från sitt eh, moderparti här. Och eh, jag vet inte om hon får sitta kvar. Det kan ni gå in på vår partiorgan och, och läsa. Ja, kära lyssnare. Eh, vi ska avsluta denna program. Ansvarig utgivare är Arnold Boström, ljudtekniker, Georg. Eh, kansliet har telefonnummer 0850 000050 Adress SD-box 20085-10460 Stockholm och gå in på vår partiorgan eller sverigedemokraterna.se och vi har första reprissändningen imorgon söndag klockan eh, 9.00 och då ska vi alltså avsluta denna sändning då med våran upptagslåt inför valet eh, framfört och komponerad av eh, duon Ri Ringdal, eh, ring, uh, Ringdal eh, Bylund <laughs> Vi är på gång nu, heter stycket som ni säkert känner till. Den kommer vi att köra med. Och eh, vi är på gång nu som sagt. Och tack Lennart, tacka, tacka. det har varit eh, trevligt att senna göra en sändning. Och vi framför här nu Sverigedemokraterna Radio SD. Ett stort lycka till för brudparet och hoppas att de får eh, uppleva både silver och guldbröllop. Och jag hoppas att de får en trevlig afton och eh, en framtid lycka i hela deras bestående del av deras liv hjärtliga lyckönskningar kronprinsessan Victoria och prins Daniel får han nu titulera sig här om ungefär en timme, nu är klockan snart tre tack ska ni ha, då blir det vi är på gång nu med Ringdahlbylund varsågoda, hej då